Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cəzbeləni eşitdirəcəyəm. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma akhrijna min zulumati al-ahd. Alhamdulillah Rabbil alamin wa laqbatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khayr khalq Rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ghurul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma akhrijna min zulumati al-wahd وافتح علينا بما عرفت العلم وسهل اخلاق نبل الحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وان شئت جعلته حزنا سهلا بقدرتك يا ارحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربي إشره لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني Əzdar, bildiyiniz kimi Əqide e derslerimizi davam edirik və mən size keçən dersimizdə mürciye taifəsi hakkında məlumat verdim amma bu dəfə biraz onlar hakkında geniş məlumatı size çatdırmaq istəyirəm çünki mürciye taifəsi hakkında bilməmiz lazımdır. Niyə? Dedik ona görə ki Hənəfi ülamasını ircada ittiham eləyiblər. Və biz də oxuyruq, Əbu Hənfənin ifadəsini oxuduq ki, deyir ki, mürciədən fərqli olaraq. Elə deyilmə? Ona görə indi biz mürciə haqqında ətraflı oxusaq faydası olacaq, inşa Allah. El-mürciə. E, bunu Şəhristaninin El-Miləl və Nəhl Qəunnihəl lügətdik, kitabından oxuyuruq. İmam Şəhristani haqqında qısaca məlumat verim ki, İmam Şəhristani özü əşəridir, şafidir, üsul alimlərindəndir və İmam Şəhristani özünə qədər və öz dövründə olmuş bütün taifə, millət, firqə və əqidə sahibləri haqqında bir kitab yazıb və o kitabında deyir, Əl irca alə məneyin. Irca, yəni mürciəə sözünün əsli olan irca keçən dəfə dedik bu dərsimizdə. 2 mənası vardır. Əhəduhuma. Bima ana və əxahu. Ey əmhilhu və əxirhu. 1 atmaq mənasındadır. Allah subhəna və təala da deyici, yəni qaytarmaq, arxıya mənasında O mənada yox bizim başa düşdüyümüz kimi gəlmişdir geri göndərmək, yox. Yəni, gecikdirmək mənasında qaytarmaq. Qalu, dedilər, ərcih və əxahu. Dedilər ki, onu da qardaşın da gözlət. Ey əmhülhu, yəni gözlət, birə səbr eləsinlər. Və əxhülhu, yəni gecikdir. Və səni i'təur rəcə. İkincisi istəniləni, arzu olanı, istənəni vermək. Əmmə itləq ismul mürciə aləl cəmaəti bimə'anəl əvvəl fəsəhiyyə Və mürciə tayfasına birinci mənanı aid eləmək səhildir. Yəni, keçən dəfədə deydiyimiz kimi qayt haramaq, ceriyyə aid eləmək. لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُأَخِرُونَ الْعَمَلَ عَنِ النِّيَّ وَالْعَقْدِ Çünki onlar niyyəti və əqdi, yəni əqd biz bu gün ona əqd deyirik, yəni başlama, həyata keçirmə Niyyət və aqdan, hayata keçirməkdən nədi Əməli gecikdirirdilər. Arxiyyət paranı atırdılar. Və əmmə bimə'nə thəni fəzahir fə innəhum kənu yəquluna lə yətədurru mə'əl-imən mə'asiyyə kəmə lə tənfəu mə'əl-kufri ta'ah İkinci mənada zahirən özünü doğruldur. Niyə? Dedi, istədiyini verir. Yəni, bu mənada deməkdir. Bir insanın arzusu, istəyinin verilməsi. İkinci mənada mə Deyirlərdi ki, e, imanla məsiyyət günah, yəni iman elədinsə günah zərər verməz. Həmçinin necəki küfür halında bir insanın itaət edib, taət əmələri işləməsi də fayda vermədiyi kimi. Bunu dəfələrlə demişik ki, kafirin namazı qılsa da, orucu tutsa da, savabı yoxdur. Və qilə, əl-ircə təəxirü xukmu sahibil kəbirə ilə yəvmil qiyamə və dedilər ki irca yəni mürciə tayfasının sözünün bu mürciə sözünün mənası günah böyük günah sahibinin hökmünü yomul yav, qiyamət gününə qədər geciktirmək, qiyamət gününə atmaq, qiyamət gününə aid eləməkdir. Fələ yuqda alayhi bi hukm ma fi dunya. Ona görə onun o əməlinə Bu dünyada fətva verilməz, hökm verilməz. Min qovnihi min əhlil cənnə əu min əhlil nar. Əməlinə görə bu cənnətdikdirmi, cəhənnəmi həkmü verilməz. Fə alə həzə əl-murciəh al vəl-vəidiyyə firqətən mütəqabilətən. Burada mürciə taifasının yanında başqa bir taifan da adını çəkir şəhristani. Əl-vəidiyyə, hədəçilər. Hədəçilər, vəidiyyə hədəçilər deməkdir. Bunlar, deyil, ikisi də eyni mənalı şeylərdir, yəni camatdır, eyni təfəkkürə sahib, eyni düşüncəsindir camatdır. O da nə deməkdir? Yəni, onlar böyük günə sahibinin haqqında bu dünyada ikən fətva vermirlər, höküm vermirlər ki, bu cənnətidir və yaxud cəhənnəmlidir. Və qeylə deyildir. Əli ircə təəxir Əli radiyallahu anhu an dərəcətil ula ilə rabiət. Dedilər ki, irca həzirət Əlini birinci ci mərtebədən, yəni 1-ci məqamdan, nə də o 1-ci mərtəbə 1-ci məqam xəlifəlik, xəlifəlik məqamından 4 yerə keçirməkdir. A. bunu o sad başa kimdir? Kim ki, Hzrət Əlini 1-ci xəlifə deyil, 4-cü xəlifə saymırsa, o mürciəidir. <gülüyor> Demək bu sözün sahibi kimdir? Əhl-i Şiə. Əhl-i Birinci xəlifə görməyəni mürciə adlandırır. Bu da mürciə tayfəsinin mürciə sözünün mənalarındandır. Faala hazil mürciə və şia firqatan mütekabilətan. buna görə də bax şia tayfası ilə mürciə tayfası. Bunlar qarşı-qarşıya gələn nədir? İki tayfadır. Yəni əhlüsünnə bir-birinə zidd olan tayfalar hesab olunur. Vel mürciə erba'tu asnaf. tayfası 4 sinifə bölünür. Murci ətul Xvariç, Xəvaricin xarcilərin murci əsi, Muci ətil qaddarə qədəriyəçlərin murciyəsi, murci ətil murciəsi cəbariyə, və murciətil xaliə təmiz aydan arı sudan duru tər yəni qarışıqsız muciyə. Və mühammət bni Şəbib, və Salihi, və Xalidi min murciətül qədəriyə. bu qədəriyə mürciəsinin sahiblərinin adını çəkir. Yani, o düşüncədə olan insanların adını çəkir. Məhəmməd ibn Şəbib və Salihi və Xalidi deyə adamlar tarixdə yaşayıb-gediblər. Və kəzəlikə Gheylani əshabu Gheylaniyə də Diməşki. Gheylaniyə də qədəriyə mürciəət tayfasındandır. Yəni mürciətül qədəriyədəndir. Bu da Gheylan əddəməşli, Diməşkli Gheylanın ətrafında olan insanlar. اَوَّلْ مَنْ اَحْدَسَ الْقُولُ بِلْ قَدَلْ وَرْ اِرْجَىٰ bu? O, el-ğilân, el-dimeşki deyilən, birinci dəfə qədər və ircə mövzusunda danışan adamdır. Ona qədər ircə və qədər hakkında danışılmıqdir. Kimdir bunu? Şəhristani. وَنَحْنُ اِنَّمَا نَعُدُّ مَقَالَاتُ الْمُجِىٰ خَالِسَةً مِنْهُمْ və biz... Xalis mürciətçiləri də onlardan, yəni kimlə? Qeylaniyyədən hesab eləyərik deyir İmam Şəhristani Rəhməhullah. Ondan sonra artıq, yəni, əsas məğzi oxuduq. Ondan sonra o 4 taifəni, mürciənin əsas taifələrini adlandırır. Əl-Yunisiyyə, Əl-Ubeydiyyə, Əl-Gəssaniyyə, əl Əl-Təvbəniyyə əl və Tüminiyyə. Bu da doğru ircət tayfasındandı. Ondan sonra əs-salihiyyə, bu da ircət tayfasındandı. Təbii, artıq mən burada onların hamısını oxuyacaq deyiləm. Yəni, o Yunus şimdi onun adından, o, onun başında olan onun tələbələr və əshabı, o birisinin salih timdi onun tələbələr və əshabı hamısını muciyyədən hesab edir və dedi ki, əsas qayda nə oldu? Əməli, ahirətə, əməlin hökmünü ahirətə aid eləmək. Yəni, hökmü bu dünyada verməyir. Axırda isə deyir, Tətimmətu ricalul murciyə kəmə nüqilə. Bax, bunları saydı, bunlar əsas murciyə tayfasıdır. Neçə tayfası saydıq? Altı. Təkrar eləyirəm. Yunusiyyə, əshab Yunus ibn-i avun Yunus ibn-i Avun-nümeyrinin özü və əshabı. Bir taifədir, mürciyənin, onu Yunusiyyə derlər. İkinci, Əshab-ı Ubeydu'l-Mukteib Ubeydiyyə, Ubeydu'l-Mukteib deyilən bir adam olub, o və onun etrafında olan adamlar, Ubeydiyyə mürciyəsidir. Gəssaniyyə, Əshab-ı Gəssan-ı Al-Kufi Gəssan-ı -al kufi deyilənin başında olanlar. Dördüncüsü, Təvbəniyyə, Əshab-ı Əbi Təvbən-ı al Ebu Soğban el-Murci'inin eshabı. Beşincisi, Et-Tüminiyye, Eshabı Ebi Muaz el-Tümini, Ebu Muaz el-Tümininin Mu el öz və eshabı. Altıncısı, Eshab Salih ibn-i Salih ibn Ömer el-Salihi. As Salih ibn-i Ömer salihinin eshabı. Bunlar Mürciyədə, xüsusi tayfa şəşlində, tarixtə formalaşmış adamlardılar. Və onlar da adını çəkdiyi adamlar da o taifələrin, o əqide formalarının deyək nə idi rəisləridir. Bundan sonra tətimmətur rical. Ha bundan başqa da mürciə çilər var. Yəni mürciə alimləri var. Mürciə taifəsində aid olunan adamlar var deyir. Şəhristanı kimdir bunlar? Diqqət eləyin. Hasan ibn Muhammed ibn Ali ibn Əbi Talib Həzrət Əlinin oğlu, Həsənin oğlu Məhəmməd. Məhəmmədin oğlu Həsən, tərsdə edim. Həzrət Əlinin oğlu, Məhəmmədin oğlu Həsən. Bildiyimiz kimi, Həzrət Əlinin Fatıma anamızdan olmayan, başqa qadından olan Məhəmməd ibn Hənəfiyyə adında bir oğlu da var. 36 o vələdə Həzrət Əlinin. Onun 16-sı oğlan, gerdə qalanı qız, bəzi rəvayətlərdə də yarı-yarıya 18-i oğlan, 18, olan, 18 qız deyənlər var hənəfiyənin. Muhammed ibn-i Henefiyyənin oğlu Həsəl. Bunu mürcə edən sayır Şəhristani. Sağid ibn-i Cübeyr, təbin alimlərindəndir, bunu mürcə sayır. Və Talıq ibn-i bunu mürcə edən sayır. Və, Və Amr ibn-i Murrə, bunu mürcə sayır. Və Muharib ibn-i Ziyad, bu da meşhur alimlərdəndir, onu mürcə sayır. Və Müqatil ibn Süleyman, müqatil bu, meşhur müfəssirdir, onu mürcə sayır. Ve zirr, zirr adında bir adam, onu da mürci eden sayır. və Amr ibn zirr, bu zirrin oğlu, emri de mürci sayır. Sonra, indi dikkat edin. Ve Hammad ibn-i Ebi Süleyman, İmam hənifənin ustadı Hammadı, mürci eden sayır. Ve Ebu Hanife, <gülüyor> İmam Ebu Hanife, ləhəməhullah, mürci sayır. və Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'nin bir növrəli talebəsi Ebu Yusuf'u mürci eden sayır. və Muhammed ibn həsən İmam Ebu Hanifənin ikinci nömrəli tələbəsi Mehmet ibn Həsəni mürcədən sayır. Və Qadid ibn-i adında digər bir adamı da mürcədən sayır. Və həulə kulluhum əimmətul hədîs. Ah, dikkət edin əzizlər, bax. İmam Şəhristani doğrudur, Ebu Hanifə və tələbeləri həqqində və Ebu Hanifənin əstədə həqqində və digər alimlər həqqində mürcii oldukları hükmünü verir. Amma bunun yanında Bunu örtüb, bunu bağışladacaq gözəl bir, adil bir hökm verir. Və hə ulə kulluhum ə immətul hədiyiz. Onların hamısı hədis imamlarıdır, deyir. Demək, Əbu Hənifəni hədis imamı saymayanların arasında şəhristani yoxdur. Şəhristani, Əbu Hənifəni də, Əbu Hənifənin ustadını da, Əbu Hənifənin tələbələri də hədis imamlarına sayır. Ləm yükaffiru eshəbel kebəir bil kebira. Bax, böyük günah işleyəni işlədiyi günaha görə kəfir saymadılar. Və ləm yehkumu bitehlidihim fəll nər. Onların cehənnəmdə ebedi qalacaqlarına hüküm vermediler. Xilafən lil-havaric vəl-qədəriyyə. Qədəriyyə və xaricilerden fərqli olalar. Qədəriyyə və xariciler ne deyirdi? Böyük ünaş deyən kafirdir, əbədi cəhənnəmdədir. Çıxmaz. İmanla getsə belə. Yəni, o imanla getsə belə demirlər zaten. Böyük ünaş dərsə kafirdir. O şəkildə öldüsə tövbə eləmədən cəhənnəmdə deyir qədəriyə və xəvaric. Bələzizlər, səbəb nədir ki, Şəhristani Rəhməhullah, Əbu Hənifənin ustadını da, iki tələbəsini də, özünü də mürciədən sayır. Səbəb. Səbəb keçən dərsimizdə oxuduğumuz kimi keçən dərsimizdə oxuduğumuz kimi Əbu Hənifə və əshabının günah sahibinin Cəhənnəmdə əbədi yanmayacağını və günahı miqdarında yanıb Allah diləyirsə bağışlayıb cənnətə qoyacağını söyləməsidir. Burada bir mövqey var, əzizlər. Məsələ nədir? Buradakı məsələ bu üzə çıxır. Bugün namazı tərkəyiləni kafir deyilir, düzdür mü? Və bax bu, əməl imanlandırmı, deyilmi? Mövzusu bu iki taifənin yaranmasına səbəb oldu. Və çox qəribədir ki, əşərilər əvvəl-əvvəl əməli imandan sayardılar. Niyə? Çünki Əbul Həsən Əşər rəhməqullah özü əvvəlcə müətəzili idi. Və müətəzili olduğuna görə də istər-istəməz müətəzili təfəkkürünlə əgə, ə, əməlin imandan bir hissə olduğunu söylüyürdü. Sadəcə, burada bir nüans var, incəlik var. Əməlin imandan olduğunu söylüyür, eyni zamanda əməli işləyənin dindən çıxmayacağını da söylüyordu. Böyük gün açlıyəni dindən çıxmayacağını da söylüyordu. Bəs onda bu əməli imandan söyləməsinin, əməli imandan saymasının hikməti nədir? Nəticəsi nə olurdu? Nəticəsi bu olurdu. Əməl artar, azalar əqidəsinə görə, elə deyil mi? Əmər artar, azalar əqidəsini əsaslandırmağa görə, Əməli imandan sayırdılar. iman artar-azalar, deyirsə mən səhif deyirəm, mənə uyatmışsınız. İman artar-azalar əqidəsinə görə, hansı ki, Əbu Hənfə və əshabı iman artmaz-azalmaz, deyir. İmam əşəri, yəni əşərilərsə, yox, iman artar-azalar, deyir. Ha, bu əqidədə imanın artıb-azalması məsələsində, dəlil olaraq, İmam Əbul Həsən əşəri əməli imandan sayır. Və deyir ki, qırdiş, budur, Əmel imanlandır, Artır azalır. Əməl artır azalır. Əməl artır azalırsa iman da artır azalır. Bir adam daha yaxşı ibadat eləyə, daha çox ibadət edirsə iman artar. Bir adam tənbəllik eləyər, imana ibadəti az elərsə imanı azalar. Buna görə əməli imandan sayırdılar. Dedilər əməl imanlandır. Ha, yaxşı. Əməl imanlandır, Bəs indi əməli tərk etmək və yaxud böyük günah işləmək insanı kafir eləyərmi? Dedilər yox. Kafir eləməz. Bax, bu əşəri məsbəbi hənəfi məsbəbi arasında olan ziddiyyətə görə hənəfilər dedi nədir? Əməl artmaz, iman artmaz, azalmaz. Əməl də ümumiyyətlə imandan deyil. Hə, bu sözə görə onlara ad elidirlər mürciəyət tayfası. Və bu şəkildə bir-birini ittiham eliyirdilər. Yaxşı, bəs bu gün bu gün biz deyirik ki, əhlüs sünnətin iki əsas İnanılmış, əqidəm imamı var və iki əsas düşüncə təzinin ikisi də eynidir. Ha, bunu niyə cədə, nəyə əsasən deyirik? Budur, bir-birinə mürciyyə deyir. Bu hənfəni əhl-i sünnətdən saymır, mürciyyə tayfasından sayır. Bələsdər. Bunun cavabı budur. O dövrdə alimlərin arasında bir-birini İttiham eləmək demirəm, bir-birini tənqid eliyərək bir-birinin səyfini tapıb, bir-birinin səyfini tapıb, o səyfi düzəltməyə dəvət eləməsi var idi Ebuhənfənin dövründə. Sonrakı dövrdə artıq bu əxlaq mı deyək, bu ədət mi deyək, biraz zədələndi. Artıq bu dəfə qüsuru tapır və ittiham edir ki, səndə bu qüsur var. Düzəltməsan bizdən deyisə Və təəssüflər olsun ki, şəhristani dövründə və ondan sonra, az bir müddətdə deyil bu, məzhəb və əqidə ülamaları arasında bir-birini səhq şəkildə iddiam edib, bir-birini səhq şəkildə tənqid eləmələr oldu. Sonra yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, hardasa təxminən, bu miladi tarixinən XVI əsrdən sonra, bu iki məzhəb arasında, maturidlər və ya arasında yaxınlaşma meydana çıxdı. Və ondan sonra alimlər nəyin seyfi, nəyin düz olduğu əzərində ittifaq elədilər və bu gün, əlhamdülillah, əhl-i sünnətin iki əsas taifəsi, əşərdlər və maturidlər olaraq qəbul olunmuşdu. Müasir dövrümüz indi qalxıb bunları təzləndən, bunlarla mübarizə başlayıb bir taifə. Onların da mübarizəsi nəticəsiz qalacaq, inşallah. Niyə? bu sözü ye deyirik. Çünki tarixdə bunların mübarizəsi nəticəsiz qalmışdı. Bunlar əşərilər və məətədilərin elmi qarşısında, dəlilləri qarşısında bir fəaliyyət göstərə bilməyib, bir dəlil, bir elm ortaya qoya bilməyib, tarixin nəyinə perdesinə çəkilmişlər. Sadəcə bu da Allahın bir sınağıdır. Müslümanların əqidəsində, etiqadında elmində bir yenilik olsun diye Allah subhanahu va taala bu halı yenidən canlandırdı ki, bu sünnet ağlına başına cəm Bundan sonra qaldığımız yerdən nədir? davam eləyirik. Hal-hazırda Bax, indi onu həmişə qaydanı pozursan, dedik suallar axırda olur. Amma cavab verək. Eşərilər hələ də söylüyür ki, iman artar, azalar. Mağturdilər də hələ də söylüyürər ki, yok, iman artmaz, azalmaz. Sadece. Sadece bunun bir ifade fərqi olduğu üzərində ittifak ediblər. Ki, onu da inşallah yeri gələndə izah edəcəyik. İman artar mı, azalmaz. Mağturdilər deyir ki, iman artmaz, azalmaz. Artan, azalan yeqinlikdir. Sadəcə imanı 2 hissəyə bölürlər. Bir iman, bir də onun tərkib hissəsi yəqinlik. Şahif əşərilər də deyir ki, sizin o 2 hissə böldüyünüz elə bir şey deyil. 2 şeyə 2 hissə ehtiyac yoxdur. Elə sizin o deyib artan azalan dediyiniz adını yəqinlik qoyduğumuz imandır. Bu nəticəni nə açır meydan. Nəticənin sadəcə də ifadə tərzi fərqi meydan açır. Ehtiqat fərqi yox, ifadə tərzi. Biz də deyirik artır azalır. Onlar da deri artır azalır. Biz deri artır azalan yəqinlikdir. Onlar deri yok, ilə o imanın özüdür. Siz onun adını yəqinlik koymayın. Ve bu da bir ihtilaf olarak, ciddi bir problem olarak ortada değil. Böyle. Ve e, mən yadımdan çıxartmamışamsa imanın, e, şeytanın imanı almaması. Orada kalmıştık. Yoksa onu okuduk mu? Hə? İmanın artıb azalır məsələsinə gəldik. İmanın artıb azalır məsələsini Yoxsa? Namə olaraq. Hə. Belə bir sağlamlıq məsələsidir. Hı -hı. Corab üzərinə məhsus oxuduq. Düzdür mü? Aha. Allahın ölçümündədir. İstəyərsə bağışlayar, istəyərsə əzaf verir, elə dəyilmü? Aha. Onda bə, bəli. İndi yazma düşdür. Vəl-əyət lil-ənbiyyə, vəl-kəramət lil-əvliyə. Möcizələr peygəmbərlər üçündür, kəramət övliyə üçündür. Bu ifadədə qalmışlıq səhif iləmirəmiz. Düzdür mü? mü? Mən bir az fasilə verdim, arada ona görə yadımdan çıxartmışam. Eybi yoxdur, gəldik, tapdıq. Ucubdan danışdıq, özünü bəyənməkdən. Hə. Ayələr peyğəmbərlər üçün, kəramətlər övliyalar üçündür. İmam burada nəyə nəzərdə tur, rəhmə Ayə dediyimiz zaman əzdər bizim başa düşdüyümüz və anladığımız möcüzədən gedir söhbət. Möcüzə nədir? Möcüzə insanların tarixi boyu alışdıqları adətin əksinə olaraq, o adəti pozaraq, o adətin yəni sistemini, qaydasını darmadağın eləyərək onun ziddinə bir iş eləməkdir. Möcüzə budur. Möcüzə insanların tarix boyu öyrəşdikləri, alışdıqları, Bir qaydanı pozub o qaydanın əksinə bir işi eləyə bilməkdir. Yəni bu işlə o öyrənilib üzərində gəlmiş olan şey insan, şey haqqında insanları aciz buraxmaqdır. Mucizə aciz buraxmaq deməkdir. Aciz buraxmaq sözündən düzəlmiş bir şeydir. Bu acizə aciz buraxan, aciz buraxmağı, yəni bu tətbiq eləmək deməkdir. Aciz qalmaq da nə deməkdir? Heç bir şey ilə bilməmək deməkdir. Necə izah edirik? Və bu da sadəcə Peyğəmbərlərə aiddir. Mürcizə haqqında Peyğəmbərlərin mücicələri haqqında məlumatlar bizə 1-ci İbrahim Əlihi Salandan gəlir. Birinci İbrahim əleyhissalamın möcüzəsi haqqında bizə məlumat verilir. Nə idi İbrahim əleyhissalamın möcüzəsi? O da İbrahim əleyhissalamı yandırmadı. İbrahim əleyhissalamdan sonra ən çox möcüzə verilən, ən çox salim möcüzə sahib olan Musa əleyhissalamdır. Nə idi Musa əleyhissalamın möcüzəsi? Əsası əli və dənizi yarması və duasınla Firun qövmünə Allahın bəlalar çəyirdikə, qan və s. bəlaları göndərməsi. Ondan sonra İsa aleyh salamın möcüzələri var. Nə idi İsa aleyh salamın böyük möcüzəsi? Ölləri diriltməsi. Ən böyük möcüzəsi ölləri diriltməsidir. Və ondan sonra da gəlir Rəsullə s.ə.v.in möcüzələri. Rəsullərin ən böyük möcüzəsi Qur'an-ı kərimdir. İndi Bu möcüzənin haqqında azacıq danışaq. İbrahim ə.səlamın möcüzəsi odda yanmamaqdır. Ha, i̇ndi bu möcüzəni Peyğəmbər özü mü bacarır, yoxsa bunu Allah mı verir buna? Eytiqadımız budur ki, Peyğəmbərlər özləri nəsə qeyri-adi bir şey göstərmək bacarığında gücündə deyildirlər onlara möcizəni Allah verir. Allah onların əlində bunu yaradır. Ondan sonra o peyğəmbərin möcizəsi olur o hadisə. İbrahim əleyhissalamın öz əlində değildi ki, od onu yandırmasın. İbrahim əleyhissalam da sıradan bir bəşərdir və bu digər bəşərlər olaraq İbrahim da aətdir ki, od onu yandırsın. Təbiətdə insanlıq var və insanı da o da atır. Nə Nemrudun İbrahim əleyhissələmə ocaq atması və Allahın ocaq kuniberden və salamən İbrahim deyə İbrahimə soyuq və zərərsiz ol. Soyuq və zərərsiz ol deməsi ilə nəticəsində o əmri necəsində İbrahim əleyhissələmi yandırmadı. Bir müddət od yandı, artıq o, önəmli deyil, bəzi rəvayətdə qırıq cüm, bəzi rəvayətdə bir həftə, Allah ələm, önəmli deyil, o, bir sütqa yansa, bir saat yansa, od yandı, söndü, ateş kül oldu, yanacaq və nəmrut və əshabı gördü ki, İbrahim ə.səlam, tongalın ortasında, yaşıl bir yerdə, bir çimənlikdə ibadət edir Rəbbinə, ölmüyüb. Nə oldu? Aciz qaldılar. Nətər yani biz bunu oda attıq, yanmadı Ha, bax, ona görə deyək ki, bu bir möcüzədir. Möcüzələr sadəcə Peyğəmbərlərə verirlər. Ondan sonra çox uzun danışmadan möcüzə haqqında dedik ki, biz yəni, sadəcə oxuyuruq, şərh eləmirik. Peyğəmbər və s.ə.və möcüzələrini toxunaq, keçirik övləyələrin kəramətinə. Peyğəmbər s.ə.və s.ə.və həyatda bir çox möcüzələri var. Quran-ı kərimdən başqa. Məsəl üçün, şaqqul qəmər deyirik, ayın parçalanması. Heç bir kəs, heç bir insan tarix boyu elə bir hadisə təkrarı yoxdur. Barmağınla belə eləyə, ay ki, böyülə. Heç bir kəs barmağını belə tutub, burdan su axması görünmüyüb. Peyğəmbəri s.ə.v. barmağının arasından su axdı. Heç bir kəs əlini çörəyin yeməyin üstə qoyub, əlini qaldırandan sonra bir ordu o yeməkdən yesin, yemək qurtarmasın deyə bir şey eləyə bilməz. Və heç bir kəs quran kərimin mislində Quran-ı kərim kimi müəcizə bir kəlam gətirə bilməz. Bu da sadəcə Allahın peyğəmbərlərə xüsusi lütf olaraq verdiyi bir şeydir. Başqası onu təşrar eləyə bilmir. Amma, bax, amma baxırıq ki, bəzən insanlar var ki, insanların eləyə bilmədiyi bir şey eləyir. Bəs bu nədir? Bunun iki növ var əzlər. Bir kəramət var, bir də istidrac deyərlər buna, istidrac, istidrac var. Kəramət nədir, istidrac nədir? Peyğəmbər olmayan, peyğəmbəri iddiasında olmayub. Xariqul adəh, yəni adətdən kənar, xariq xarəqə deməkdir, kəsmək, dişmək, adəti kəsən, adət dişən, adəti, adəti zədəliyən. Bir iş eləyərsə, bir insan, o insanın imanına baxılır. Əgər aid olduğu Peyğəmbəri təsdiq eləyir, onun gətirdiyi şəriyyəti təsdiq eləyir və o şəriyyət üzrə əməl eləyirsə, onun əlində zühur eləyən bu qeyri-adi işə kəramət deyilir. Yox, əgər aid olmadığı və aid olduğu Peyğəmbəri qəbul eləmir, haq dini qəbul eləmir və buna qarşılıq bunun yanında küfür və isyanınla məşhurdursa və bununla bərabəri əlində qeyri-adi bir şey meydana çıxırsa bunu istidracı deyir. Fikirimi çatdıra bildim hər halda. Yaxşı, bu kəramət və istidracı izah eləməmişdən əvvəl qarşıda bir sual var. Kəramətlə Möcizəni necə fərqləndirəcəyik? Kəramətlə möcizəni necə fərqləndirəcəyik? Kəramətlə möcizəni fərqləndirməyin yolu budur. Əgər o qeyri-adi, xarigul-ade hadisənin sahibi risalət iddiasındadırsa, bu Peyğəmbərdir. Risalet iddiasında deyil, risalətin təbliği iddiasındadırsa, bu Allahın vəli qulu bizim övlüyə dediğimiz şəxsdir, vəlidir və bunun əməli də kəramət olur. Yaxış, bəsb, indi bir zaman çıxacaq meydana, bizim dövrümüzdə adam var, eliyi kəramət, yəni bir işlər eləyir ki, heç onu bacara bilmir. Sonra da deyir, mən peyğəmbərəm və bizə buna deyirik, kafirdir. Niyə görə deyirik? Çünki bizim əqidəmizdə ki, Quran-ı Kerimlə sabitdir ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmləmdən sonra peygamber gəlməyəcək. Ona görə son ümmətdən bir nəfər çıxar, mən Peyğəmbərəm deyə iddia eləyər və kəramət göstərərsə belə, yəni qeyri-adi bir hadisə, xarikul-adi bir hadisə göstərərsə belə, biz ona nə derik? Deyirik ki, kəfərə, kafir oldu. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu və səlləmdən sonra Peyğəmbər yoxdur. Yox əcər, yox. Məhəmməd Peyğəmbər haqq Peyğəmbərdir, deyər, Qur'anı, imanı, ibadəti hamısını təsdiq eləyər. Bütün əməlində istiqamət üzrə olarsa və bundan sonra ondan kəramət zühur eləyərsə, qeyri-adi bir hadisə zühur eləyərsə, buna deyərik ki, bu nədir? Kəramətdir. Və bir şey unutmayın, əzlər. Hər bir kəramət ait olduğu Peyğəmbərin möcüzəsidir vaxt fikrimi tutunga hər bir kəramət ait olduğu peyğəmbərin möcüzəsidir bir kəramət bilən qız var mı kimsə bir kəramət desin mənim üçün bu ümmətdə sonra aya baxmaq nə bilinmir aya baxmaq hamı baxır aya aya baxmaq kəramət deyil o hamı görür ulduzları o kəramət deyil o da kəramət deyil kim görür cənnət çəhinnəmini abdurqadi ceylanı haqqında var Və digər kəramətlər. Baxıram, yəni... Yani, tamam, əsəvəl. Özüm deyim. Bu ümmətin sənədindən səhih olan övliyalarından gələn kəramətlər. Divardan keçmək, uçmaq, nə bilim, fəşməkən bunlar böyük əysəriyyət sənədindən səhih olmayan mövzulardır. Ona şey, toxumur xələ. Sənədindən səhih olan kəramət. Bir, Həzrəti Ömər İbnəl Xattabdan zühur elədi. Birincisi, Nəhrivan da, e, Nəhrivan yox, e, Fars narınlan döyüşdə, nəhriban, nihavənd, Nəhavənd də, Nəhavənd yoxsa Nəhrivan mı bilmirəm, qarışdırdım, Nəhavənd. Nəhavənd döyüşündə Sariyyə adında bir ordu komandanı vardı Həzrət-i Əmərin və İranın, Sasani İmperiyasının fətinə gəlmişlər, Sasanilərin İslamı təbliğa gəlmişlər və o Nəhavənddə döyüş gedirir. Və Həzrət Ömər də minbərdə xütbə oxuyur insanlara, cümən alasıdır. Birdən xütbənin arasında yəsariyyəti əl-cəbəl, əl-cəbəl deyə qışqırdı. Xütbə danışırdı, insana söhbət edirdi, vəzir edirdi. Və birdən söhbətin ortasında söhbət qaldı burada, Həzrət Ömər qışqırdı. Ey, sariyyət, dağa, dağa deyə. Və artıq rəvayətlər fərqlidir, bizi o maraqlandırmazdır. Və insanlar təəccüb eylədilər ki, buna nə oldu belə bir dəbə? Sonra genə qayıtdur, söhbətin oxuyur. Aradan 3 gün keçdi, oradan yəni İrandan müjdəçi gəldi, çapar gəldi. Bugünkü bir şeylə nisət, paştalyon və yaxud nə bilə bu kimi bir adam gəldi. Gəldi, ya Əmrəl-Möminin müjdələr olsun, Sasani şahı, Məcus şahı, küfür şahı, düştü. Yəni məğlub oldu. Hə, necə-nəcür dedi amma çox çətin bir vəziyyətdə idik. Artıq düşmən güc gələcəyi Bizə yəni Sariye deyilən komandana bir səs eşidildi ki, ey Sariye dağa sığın, dağa sətte sığın de. Və biz Sariye qoşunu dağa çəkdi, arxasını dağa söykədi, mövqeyi dağın yəni ətəyində tutdu və o şəkildə biz qalib gəldik. Bəzi rəvayətlərdə, önəmi var ona görə deyirəm, bəzi rəvayətlərdə Həzrət Ömərin bunu bildiyi rəvayət olunur, hə deyir ki, hə, deyir ki bəzi bir rəvayətdə Həzrət Ömərə Həzrət Əli deyir ki, belə bir söz dedin, dedin, bilmədiyi rəvayət olunur. Ona görə də, elə buna əsaslanaraq, alimlərin bəzi deyir ki, Allahın vəli qulu, kəramət sahibi olduğunu bilməz. Ondan kəramət zuhur eləyir, onun xəbər olmaz. Bə Allahın vəli qulu kəramət sahibi olduğunu bilir və istəyəndə kəramət göstərir. İkinci rey zəifdir. Niyə, əzizlər? Peyğəmbər istəyəndə möcüzə göstərə bilərmi? Əbədən. Peyğəmbərin özəlində deyil möcüzə göstərmək. Allah ona icazı vermədikcə, ona görə də bir insanda, bir Allahın bir vəli quluda Allah icazı vermədikcə kəramət göstərmək gücündə deyildir. İkinci bir kəramətə də misal vurun. Xalid ibn-i Vəlid, Yo, öz ümmətimizdən, əvvəlçilərdən danışıbıraq. Xalid ibn-i Vəlid. Ibn Vəlid İrana gəldiyinə, bu İranda qəzəbat əsnasında buna dedilər ki, olduğu məntəqənin adamları, bu məntəqənin velisi rəisi, böyüyü, məczuban derlər, çox xəbis adamdır. Səni qonaq çağıracaq, səni qonaq çağıranda da səni zəhər verəcək. Ehtiyatda olunur, redi yemək, hər yemək yemək. Bunu Həzrəti Xalid ibn Vəlidi sevənlər buna xəbər verdilər yeri cəmaddan, o və, rəisi, o məczubanı tanıyanlardan. Hə, həqiqətən arada bir müdə keçəndən sonra bu məczuban Həzrəti Xalid ibn Vəlidi qonaq çağırdı. Oturdular, bunlar qonaq çağırdı və Xalid ibn Vəlid bəri başdan dedi ki, mənim üçün hazırlamış olduğum zəhəri yeməyi gətirin. və gətirdi. Cətirdi, şərbəti gətirdilər. Halid ibn Vəlid radiyallahu anhu bismillahir dedi, o zəhərli şərbəti içdi. Və heç nə eləmədi. Zəhər onu öldürmədi. Bəli Bunlar bunlar Allahın vəli qullarının əlində sadiq olan kəramətlərdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin möcüzələridir. Əgər biz qalıb deyə bilsək ki, Halid ibnül Vəlidi Zəhərin öldürməməsi Rəsulullahın möcüzəsidirsəy, demiş oluruq. Həzrət Ömərin 1000 kilometr o tərəfdə dağın arxasında Sariyəni görməsi Rəsulullahın möcüzəsidir desək, səyh olmuş oluruq. Niyə? Çünki keramat və möcizə peyğəmbərin hörmətini, peyğəmbərin dininin haqq olduğunu sübut etmə üçün verilən Bir əlamətdir, bir ayədir. Ona görə burada ayə dər imam. Dəlili də Xalid ibn Vəlidin o davranışından sonra oradakıların iman eləməsidir. Burada bir sual var ortada. Bəs demirik, Xalid ibn Vəlid Allahın vəli qulu kəramət eləyə bilməz. İstəsə də, özü ola bulmur. Yəni, bir qalxın, mən kəramət göstərəcəm deysə də, olmaz. Ha, burada Xalid ibn Vəlid istədi elədi. Sözümüz ziddi oldu birbirinə. Cavabı nədir? Cevabı o düzgəzidər, Allah'ın vəli kulları Allah'a yəginliklə, Allah'a yəginliklə ve Allah'a tam təvekkülə, Allah'ın sözünün həqq olması niyyətindən, Allah'a müraciət ilədiyi zaman, artıq mümkün dəyil ki Allah ona bu keramati verməmiş olsun. Niyə? Yoxsa Allah'ın dini ne olar? haşasta uğurla məğlub düşər. Eyni qayda peyğəmbərlə də sərhəti. Bir peyğəmbər Resulullah'a dedilər. Resulullah'a dedilər ki, bu bu ayət yar, iki yar lisan aynanacağıq. Resulullahın bir hak resul olduğuna inamı, Resulullahın bir hak peyğəmbər olduğuna inamı və Allah'a tam kamil, kusursuz təvəkkülü və təslimiyyəti Nəticəsində Allah'a dua elədi, ya Rəbbə ayb öl deyil. Və Allah da onu onun əlindən inədi, göstərdi. Yəni, sözümüz sözümüzə zid deyil. Allah diliyərsə, göstərir. Amma hər sıradan bir səbəb nəticəsində göstərməz deyilə istəyirik. Mənim övliyəyəm, məsəl üçün, Mövlana Rəhbəhullah Cəlaləd-Dürrumi haqqında. Eh, eh, eh. Kitaplarda sayı hesabı yoxdur kəramətinin. Ondan sonra Qeylani həzrətlərlə, Abdülqadir Qeylani həzrətlərlə haqqında kitablarda sahih hesabı yoxdur. Biz nə Abdülqadir Qeylanini, nə mevlananın nə bunu kimi Allah dostlarının kəramət göstərməsini inkar eləmirik. Haşa, inkar eləyən kafir olar. Sadəcə bu təliqi, bu izahatı veririk. Deyildiyi qədər çox deyildi onların kəraməti. Bir, ikinci, Nə Qadir Geylani, Abdülqadir Geylani, nə Mevlana Celaləd-i Rumi hər yetəndə kəramət göstərmək gücündə deyildilər. Niyə? Azizlər, qızıl ne zaman qiymətli olur? Nadir olanda. Yagut ne zaman qiymətli olur? Nadir olanda. Zümrüt ne zaman qiymətli olur? Nadir olanda. Şüşə niyə qiymətsizdir? E, çoxdur. Amma zümrü də oxşuyur, o da parıl deyir, o da parıl deyir. Mis niyə qiymətsizdir? E, çoxdur. Çünki o da sarıdır, o da sarıdır, amma qızla bənziyir. Əzdər, kəramətin sayı çoxalarsa, qiyməti düşər, dinin qədər azalar. Ona görə kəramət də Barmaq, bir bir əlin barmağını doldurmayacaq qədər az sadir olmalıdır ki, qiyməti olsun yoxsa göz bağlayıcı deyilsə elə hər şeyə kəramət göstərə onun dəyəri olmaz. Nəcəcə göz bağlayıcının dəyəri yoxdur. və amməlləti təkulü liədaihi misl iblis və firan və dccal mimma ruviya fil ahbar innahu hə kana lahum fəla nüsəmmihə ayət və la kəramat və lakin nüsəmmihə qədā'l hācātih hācət lahum və zəlik liənəllah təala وَعُقُوبَتًا لَهُمْ فَيَتَغَيَّرُونَ بِهِ <بيهي> Həh, amma dediyi üçüncü məsələ var, istidraç, e, yəni, müəcizə və kəraməti cüman edirəm ki, izah edə bildim. İstidraç nədir? İstidraç deyir ki, baxırsan ki, Allahın düşmənidir, dinin düşmənidir, amma kəramət kimi bir şey, xarqolada bir şey edir. Misalı, varmı elə bir şey? Var. Nədir? Firavun məlunun, müəyyən bir qeyri-adiliklər göstərməsi. Bəli, Musa aleyh salamla bəzi rəvat təcələrdə səhih olmaz olar deyə Allah-a ələn, yəni, sadəcə nümunə üçün demirən, izah eləmək üçün, deyirəm. Nə dərcəni səhid Allah bilir? Musa aleyh salamı deyir ki, dayansın, axımasın. Musa aleyh salamla e, münacətdə. Və Musa aleyh salama möcə verilməyib. Musa aleyh salamın var. De ki senin möcüzün budur. Nil adil dayan. Nil dayanır. Ahmır. Musa aleyhisselam möcüzü gösterinde ne derecede seyit Allah ele. Yani yalan olması da mümkündür. Böyle bir şeyin olmamasının mümkündür. Ama Firuun'un harikulade hadiselerin suduru olmuştur. Nil Ahmır dayanır. Ve bu dönemde möcüzü gösteririm. Ne üçünü ileriz der. daha da azıb Özünü daha da tüyan elemiş bir mütekebbir olduğunun imtihanı olsun diye. Allah subhanahu ve teala Fir'oğunun o isteğini yerine getirir. Ki görüm sınava çekir Allah'a cümüşşan. Bunu bu boş kellesine değeceğim ki elinde sonunda çekeceğim. Ben insanım. Bu her zaman olmuyor. O dayandı. Değilmem, bunu dayandıran var. Bu benim gücümde değil. Bunu dərk eləyəcəkmi görüm deyə? Öz acizliyini, öz zəifliyini o möcənin qarşında dərk eləyəcəkmi? Yoxsa əksinə, aa, bab, budur o, mən də dayandırdım, demək mən də Allahım deyə, tüğüyanı artacaqmı deyə. Allah onlara xarikuladı hadisələri ona görə verir. Şeytandan da ki, istədiyin qədər şeytan, cüt sahibidir, Allah ona verib, istədiyini eləyir, şəkilini dəyişir, istədiyini eləyə bilir. Niyə? Tüğüyanı çoxalsın deyə. Və günümüzdə də var, əzizlər, günümüzdə də var. Günümüzdə var, bəzi insanlar eləyər onu, müəyyən bir məşqəli ilə mi, nə ilə mi, qeyr bir şeyə nail olur. Çox uzun müddət məşqəliyir filan, ondan sonra qeyr-adi ilahlıq iddiasına qalxır. Misal, bugün yoga deyirlər, bilirsiz. O yoganın ən irəli gedif, ən çətin işləri, nümunələri göstərən adamlara başlayırlar ibadət eləməyə. Baxırsan ki, mismarı qovub üstündə oturub batmır. Abi, dünyada 6 milyard adam var. O 6 milyard adam gəlsin, mismarın üstündə otursun, batacaq. Ha, bu oturur, batmır. Ama Allah buna belə bir cücü verir. Necə verir? Çalışır, əziyyət çəkir, qatlaşır buna. Onun məşqələsi elmini tapır. Neyini? Önəmli deyil. Ama batmır, Allah bunu buna verir. Yəni, adət olaraq bir insan, sən də, mən də məşq eləyim, bəlkə deyilə bilməyəcək, batacaq. Yəni, var ilə şeylər. Onun özünün tələbələri, o yoganın tələbələri. Yəni, hər biri o mərtəbiyyə çatabilmir. Əslində, gərək, ümumi qadiyyə qalan da gərək çatsın. Amma Allah onu onlara vermir. Tüğüyanları çoxaltsın deyə imtihan üçün və buna da istidrac deyilir əzizlər. Onun üçün də bir qayda olaraq alimlərimiz deyirlər. Və e, bilmirəm baxmısınızsa bunu bu axın, yəni əvvəlki e, e, hikmətli kələndə sözümüz oydu, saytımızın sözü oydu. Şəriətin üsul və qaydələrinə riayət etmədikcə bir insan havada uçsa belə, suda, sərəm üstündə gəzsə belə, ha? Hə? O, küfrəhlidir, onun o əməli istidracdır, hidayət üzrə değildir. İstəyir, divarı deyilsin, keçsin. İstəyir, ocağı götürsün, yesin. Nə Neyi, inir eləsin? İnsanların eləmiyə, eləyə bilmədiyi şeyi eləsin. Allah, Rəsulunu, İslamı və düzgün yaşayışı. Özünə əsas götürmədikcə, o istidracdır, o kəramət değildir. Və bir təhlükəli mövqə var əzlər. O mövqəndə deyək, vaxtımız tam daraldı, inşallah çatacaq əzanaşıb. Baxırsan, adam namaz əhlidir, oruc əhlidir, amma istiqamət əhli deyil. Yəni, tam harama, halala, yəni tam istədiyin kimi deyət eləmir və yaxud eləyə bilmir, amma əlimdən kəramət zuhur eləyir. Bu da onu sınaq üçün dəzizlər. Baxın, aman-aman, Böyük əksəriyyət, son dövür, övliyalarının və İslama deyən zərərin mayası buradan qaynaqlanır. Son dövür dırnaq arası sufilər və təsəvvüf əhlinin əlində meydana çıxanın böyük əksəriyyəti, Allahımma mə illə mən səlim, istidracdır və yaxud uydurmalardır. Olmayan bir şey, adama ay deyilir ki, bunda belə bir kəramət meydan açıqsa. Niyə? Blatını qaldırmaq lazımdır, el arasında rolu dilinə demiş olsaq. Hörmətini qaldırmaq lazımdı Sizə bircə misalını çəkəcək. Şəxsən tanıdığım, gördüyüm adam. Adamdır, xəstədir, axsıyır. Bir ayağa axsaqdır. Bilirsiniz, o onu niyə axsaqdır? Onun ətrafında olan, onun qiymətini qaldırmaq istəyir xüsusi məddaqlar var. Hə, niyə axsıyır? Deməzsəm, bu cavan oğ olan, olan Bir nəfər qız onu evə çağırıb, bu qızın istəyini yerinə yetiməyir, pəncərədən hoppanıb, ayağının ikisi də qırılıb, hə, Allah onu yerindəcə sağ aldıb, sadəcə birində axsaqlıq qorub ki, yadımdan çıxartı mühaxət edirdin deyə. Boş sözlər. Bu kimi şeylər mömin üçün olsa istidrac olur əzlər. Hası ki, əslə həqiqət olsa belə. İstiqamət üzrə olmadıqca, tam istiqamət üzrə olmadıqca bu istidrac olur. Keramət hər zaman verilməyir. Subxana rabbikə rabbil izzəti amma yasifun. Və selamünəl mürsəlin. Və elhamdülilləh rabbil ələmin. Lilləh-i tealəl-fətiha.